Kapitola 26. První kámen. Následující tři dny jsem strávil s Magvin. Nebylo to tak zlé, zvlášť když beru v úvahu, že se mi levá ruka stále hojila, takže moje schopnost mluvit či bojovat byla dost omezená. Rád si říkám, že jsem si vedl docela dobře. Snažší by bylo zapamatovat si celou divadelní hru než tohle. Ve hře do sebe všechno zapadá jako do skládanky. Dialog se pohybuje tam a zpět. Je tu příběh. Ale to, co jsem se učil od Magvin, to byla jen dlouhá řada neznámých men a blíže nepopsaných událostí jako seznam z Prádelny, který se tváří jako příběh. Ale i tak jsem se to naučil z paměti. Večer třetího dne jsem Magven celý seznam bezchybně odrecitoval. Nejtěžší bylo nespívat si, když jsem to přednášel. Hudba nese slova celé míle a do srdcí a paměti. Lépe jsem si pamatoval minulost Cezury, když jsem si v duchu přizpůsobil melodii staré vinské balady. Příští ráno mě Magwen vyzvala, abych jí vše odříkal znovu. Když jsem to zvládl po druhé, naškrábala pro všechny vzkaz, zapečetila a vyhnala mě ze své jeskyně. Čekali jsme, že to s Magvin s tebou potrvá ještě několik dní, pravila šehin, když si přežetla vzkaz. Vašec se vypravila do Fantu a ještě nejméně dva dny se nevrátí. To znamenalo, že jsem se naučil Atas dvakrát rychleji, než byl jejich nejlepší odhad. Byl jsem na to nemálo hrdý. Šehin pohledla na mou levou ruku a nepatrně se zachmuřila. Když jsi sundával umvaz? Nemohl jsem tě najít, odpověděl jsem. Tak jsem začal za dálnem. Povídal, že se to zahojilo docela dobře. Ohnul jsem prsty na ruce. V zbavené obvazů naznačil jsem hradostnou úlevu. Kůži skoro nemám stuhlou a i ta špetka prý při patřičné péči vymizí. Podíval jsem se na šehin s očekáváním nějakého gesta souhlasu a spokojenosti. Místo toho jsem uviděl podráždění. Něco jsem udělal špatně? Nechápavá lítost, omluva. Pokynula k mé ruce. Byla by to vhodná výmluva k odkladu tvého kamenného soudu, řekla. Podrážděná odevzdanost. Takže to musíme provést dnes. Svašet nebo bez ní. Slomu se mě zmocnila známá úzkost jako temný pták, jenž mi začal spářit do svalů na zádech a ramenou. Myslel jsem si, že tím únavným učením na vzpomnění všechno skončilo, ale zjevně mě čekaly další nesnáze. Vůbec se mi nelíbil ten název, kamený soud. Vraj se sem po poledním mídle, řekla Shein. Propuštění. Věš. Musím toho ještě hodně připravit. Vrazil jsem za pente. Když byla vaše pryč, mohl jsem se zeptat na ten soud jedině Ale nebyla doma, ani ve škole, ani v lázních. Nakonec jsem hledání vzdal, protáhl jsem se a procvičil si ketan. Nejprve s Cezurou, pak bez meče. Pak jsem se vypravil do lázní a vydrhl ze sebe tři dny sedění a nic nedělání. Když jsem se po obědě vrátil k šehin. Už na mě čekala se svým vyřezávaným dřevěným mečem. Podívala se na moje prázdné ruce a udělala popuzené gesto. Kde máš svůj meč? Ve svém pokoji, odpověděl jsem. Nevěděl jsem, že ho budu potřebovat. On pro něj běž, vybídla mě. Setkáme se na kamenném vrchu. Mšehin, řekl jsem, naléhavý dotaz. Nevím, kde to je. Nevím vůbec nic o kamenném soudu. Můj Vaše to neřekla? Nedůvěřivost. Potřásla jsem hlavou. Upřímná lítost. Soustředili jsme se na jiné věci. Rozčilení. Je to prosté, řekla. Nejdřív odříkáš Atas Sajsere před všemi schromážděnými. Pak vyšplháš na kopec. U prvního kamene budeš bojovat s jedním členem školy, který má hodnost prvního kamene. Když zvítězíš, budeš pokračovat výš a budeš bojovat s někým z druhého kamene. Podívala se na mě. V tvém případě jde o formalitu. Občas se stává, že student do školy vstoupí s výjimečním nadáním. Jedním z podobných byla vašet, která při svém prvním soudu získala hodnost druhého kamene. Naprostá opřímnost. Ty nejsi takový student. Tvůj ketan je nevalný, nemůžeš očekávat, že dosáhneš prvního kamene. Kamenný vrch je východně od lázní. Květná lukou Pospěš. Když jsem dorazil na úpatí kamenného vrchu, čekala tam už nejméně stovka lidí. V davu výrazně převládaly šaty ze šedé, matkané látky, nad žodnérskou rudou a tichý šum hovoru bylo slyšet už z dálky. Samotný vrch nebyl nijak zvlášť vysoký ani příliš strmý. Cesta vzůru k vrcholu se však několikrát ostřelomila a v každé z těch satáček se rozšiřovala v ploché prostranství s rozměrným šedým balvanem. Takové plochy a kameny tu byly čtyři a u každého stál červeně oděný bojovník. Na vrcholku se tyčil vysoký šedokámen, důvěrně známý jako přítel. Za ním stála postavička v oslepující bílé. Když jsem došel blíž, zachytil jsem na větru vůni. Pečené kaštany. Až teď jsem se uklidnil. Tady šlo o jakousi slavnost. Přestože název Kamený soud zněl dost děsivě, pochyboval jsem, že mě někdo bude tírat před obecenstvem, kde se prodávají pečené kaštany. Vstoupil jsem do davu a zamířil ke kopci. Koutkem oka jsem zahlédl krvavě červeně oděného člověka, který se hrnul ke mně. Polekaně jsem se otočil a uviděl, že to není nikdo jiný než tempy. Spychal ke mně a široce gestikuloval nadšené přivítání. Potlačil jsem nutkání se usmát a vykřiknout jeho jméno a uchýlil jsem se ke gestikulaci radostné vzrušení. Přistoupil těsně ke mně, chytil mě za ramena a hravě mě postrčil jako známku blahopřání. Ale o čem měl vážné? Jeho ruka přitažená ke hrudi, abych ji viděl jen já, mi sdělila podvod. Poslyš, zašeptal chvatně. Tenhle boj nemůžeš vyhrát. Neměj strach, ujištění. Žehenci myslí to tež, ale třeba vás překvapím. Tempyho se vření zesílilo, až bylo téměř bolestivě. Poslyš, sykl. Koukni, kdo je u prvního kamene. Pohledli jsem tam přes jeho rameno. Byla to karseret. Oči měla jako nože. Zůří, řekl tempy tiše a pro diváky naznačil láskyplnou náklonost. Jakoby nestačilo, že tě přijali do školy, ke všemu ti dali meč její matky. Tahle novinka mi vyrazila dech. V duchu jsem si zapakoval konec a tasu. byla karceratina matka? Pempy mi prohrábl rukou vlasy. Ano, proto je nepříčetná vztaky. Obávám se, že ti ráda zmrzačí, i kdyby jí za to měli vyloučit. Vážně jsem Pokusí se tě odzbrojit. Dávej na to pozor. Nepotýkej se s ní. Když tě chytí do spícího medvěda nebo kroužících rukou, rychle se vzdej. Vykřikni to nahlas, když bude potřeba. Když zaváháš nebo se pokusíš vyprostit, roztříští ti paži nebo ti ji vytrhne za ramene. Před necelou hodinou jsem slyšel, jak to říká své sestře. Náhle ode mě odstoupil a naznačil úctu. Někdo mě poklepal po paži. Když jsem se otočil, spatřil jsem v tvář Magvin. Pojď, pravila sklidnou klidnou autoritou. Je čas. Vyrovnal jsem s ní krok. Jak jsme šli, každý ze schromážděných půčení udělal nějaké gesto úcty. Magvin mě vedla k začátku stezky. Stál tam šedý kamenný kvádr, který mi sahal trochu nad kolena a podobal se těm, jež vyznačovali ohyby cesty. Stará žena mi pokynula, ať na kámen vystoupím. Pohledli jsem na schromáždění ademů a demů a prožil jsem okamžik nevídané trémy. Sajnul jsem se a tišej jsem oslovil magvin. Bude správné, když při přednášení zvýším hlas? Zeptal jsem se nervózně. Nechci se nikoho dotknout, ale když to neudělám, ti vzadu nebudou slyšet. McVin se na mě poporové usmála a její vyrástčitá tvář najednou vypadala laskavě poklepala mě po ruce. Tady zvuční hlas někoho nepohorší, ujistila mě a ukázala ohledy uvážlivost. Spust. Vzýkával jsem atas a Magvin mě sledovala. Přestože jsem se na svou poměti mohl spolehnout, drásalo mi to nervy. Uvažoval jsem, co mi se stalo, kdybych přeskočil nějakého majitele nebo spletl jméno. Trvalo skoro hodinu, než jsem byl hotov, a ademské obecenstvo naslouchalo v téměř strašidelném tichu. Když jsem skončil, Magvin mi podala ruku a pomohla mi se stoupit z kamene, jako bych byl dáma, vystupující z kočáru. Potom pokynula směrem ke kopci. Odřel jsem si spocenou ruku a uchopil dřevěný jílec meče. Vykračil jsem po stezce. měla hrudý žodnéřský oděv pevně připnutý k dlouhým pažím a širokým ramenům. Kožené popruhy, které používala, byly širší a tlustší než u Tempyho. Také, jako by měly jasnější červenou barvu a mě napadlo, jestli si je pro dnešní den zvlášť neobarvila. Když jsem došel blíž, uviděla jsem na její tváři vybledlé zbytky modřiny kolem oka. Jakmile mě že jí pozoruju a dřevěný meč širokým nápadným obloukem. Udělala gesto o povržení, tak, aby to viděli i ti v posledních řadách sloučku se ozvalo šeptání a já se zastavil. Nebyl jsem se jíst. co teď. Po krátkém zamyšlení jsem svůj cvičný mač položil vedle pěšiny a pokračoval jsem v cestě. Karseret čekala uprostřed plochého travnatého kruhu o průměru zhruba 30 stop. Jsem tu byla v něká. Normálně bych neměl obavy, že mě na ní schodí. Za normálních okolností. Vašet mě naučila rozdíl mezi sražním soupeře k zemi a hozením soupeře na zem. To první se dělá při zdvořeném zápolení. To druhé se používá ve skutečném boji, kde je záměrem protivníka zabít nebo zmrzačit. Než jsem došel příliš blízko, zaujal jsem důvěrně známé postavení k boji. Zvedl jsem ruce, pokrčil kolena a potlačil utkání zvednout se na špičky, jelikož jsem věděl, že bych si připadal rychlejší a následkem toho se připravil o rovnováhu. Na uklidněnou jsem se zluboko nadechl a pomalu jsem pokračoval. Karserec se přikryčela podobně a právě když jsem se odsadl na nasah, přestírala útok. Bylo to jen drobné škudnutí ruky a ramene, ale já na to ve své úzkosti skočil a ucikl jsem jako vyplešený králík. Karserec spustila ruce a postavila se zpříma, opustila své zápasnické postavení. Pobavení ukázala. Vyzvání. Pak pokynula oběma rukama. Sloučku pod námi ke mně dolehl roztroušený smích. I když mě měl její přístup zahambit, lehtivý jsem zkusil využít výhodu její snížené pozornosti. Vyrazil jsem v opatrném pokusu o ruce jako nože. V příliš opatrném ustoupila, aniž by potřebovala zvednout ruce. Věděl jsem, že jako bojovnice je o třídu lepší. To znamenalo, že je moje jediná naděje hrát na její už tak rozbouřené city. Jestliže ji dokážu rozběsnit, možná udělá chybu. Jestliže udělá chybu, mohlo bych zvítězit. Nejprve přišel HL, řekl jsem a obdařil svým nejširším barbarským úsněvem. Karseret postoupila o půl kroku blíž. Rozdrtím ti ty tvoje hezké ručičky, sykla dokonalou A Natáhla se přitom ke mně a předvedla, jak mě chytí. Slažila se mě vyděsit, přimět mě k sounutí a tím i ztrátit rovnováhy. A popravdě, ze všeho sydového jedu v jejím hlase jsem zatoužil udělat přesně to. Ale byl jsem připraven. Odolal jsem a necouvl. Na okamžik jsem strnul, neustoupil ani nepokročil ku předu. ovšem právě na tohle čekala, na to nepatrné zaváhání, když jsem bojoval s chutí utéct. Vyrazila proti mě lehkým krokem a chytila mě za zápěstí. Ruku měla pevnou jako železná tyč. Bez přemýšlení jsem použil selaninu dvouruční verzi zlomeného lva. Dokonalý hmat pro malé děvče, bojující s dospělým mužem nebo beznadějně neschopného muzikanta, který se snaží uniknout ademské bojovnici. Uvolnil jsem si ruku a netypický pohyb karsred, alespoň nepatrně zarazil. Využil jsem toho a rychle vyrazil setím ječmene. Ploubě ruky jsem tvrdě udeřil do vnitřní strany bicepsu. Nebyla to moc silná rána, na to jsem stál příliš blízko. Kdybych jí zasáhl do nervu pořádně, rána by jí umrtvila roku. Tím bych jí nejen oslabil levou stranu, ale stížil bych jí dvouruční pohyby ketanu. To by byla značná výhoda. Protože jsem byl pořád tak blízko, okamžitě jsem navázal na setí ječmene obrácením mlínského kamene a krátce jsem jí postrčil, abych jí vychýlil z rovnováhy. Podařilo se mi jí chytit oběma rukama, dokonce i zatlačit i o nějaké čtyři palce dozadu a lékař sred stejně ani trochu nestratila rovnováhu. Pak jsem zahledl její oči. Předtím jsem si myslel, že je rozhořená, ale to nic nebylo v porovnání s tím, co jsem viděl teď. Povadlo se jsem jí opravdu uhodit. A ne jednou, dvakrát. Barbara po necelých dvou měsících výcviku jí dvakrát udeřil před zraky celé školy. Nedekážu popsat, jak vypadala. A i kdyby, stejně by vám to neodhalilo celou pravdu, jelikož její obličej zůstával nehybný a téměř netečný. V životě jsem neviděl nikoho tak rozběsněného. Ani Ambros tak nezuřil. Ani Heme, ani dena, když jsem pohanil její písaň, ani Mayer, když jsem mu odporoval. Všechny tyhle hněvy byly jako bledá svíčka v porovnání s planoucí výhní v očích Karsaret. Ale i uprostřed svého vzteku se dokonale ovládala. Nevestřelila slepě proti mně, nezavrčila, nechávala si svá slova pro sebe a spotřebovala je jako palivo. Tento boj jsem nemohl vyhrát. Ale mé ruce se pohybovaly automaticky, vycvičené stovkami hodin opakování, aby využili její blízkosti. Postoupil jsem dopředu a pokusil se ji chytit zahřněním vzhůru. Její ruce vystřeleli a útok odrazili. Pak vyrazila lodníkem v přístavu. Nemyslím, že by čekala úspěch. Schopnější a zkušenější soupeři by se ráně vyhnul nebo ji zablokovala. Ale já špatně došlápl a nestál jsem pevně, Byl jsem moc pomalý a její noha mě zasáhla do břicha a zatlačila. Lodník v přístavu není rychlé kopnutí, jehož účelem je zlámat kosti. Je to kopnutí, které má soupeře připravit o rovnováhu. Ale já už byl vychýraný předtím, takže mě kop srazil, přistal jsem s otřesem na zádech a překulil se jako neuspořádaná hromádka údu. Někdo by si možná řekl, že jsem utrpěl ošklivý pád, a zjevně jsem byl omráčen a nedokázal se postavit na nohy a pokračovat. Jiný by řekl, že to sice vypadalo ošklivě, ale ten pád nebyl zdaleka tak hrozný a že jsem se dokázal zvednout už po horších. Osobně se domnívám, že rozdíl mezi omráčením a zdravým rozumem tady byl velmi jemný. Jak jemný, to už nechám k posouzení vám.